Obama <tose> na kasesa mbienda wa baya ubunifu enyeshi awo dadi akaevu enyachi ukuria Obama ni wa na mbinguni yao sio amani na namu familia ukuria wasisana ukukuni na kaka na sewa na mtibde uliundo numwa kutunshubia numabone kura evo majesho huu ena Robert na kizuho huu sisi huu hiapa enyekuwe hiya sisi ni nina aseju enjeshi uliokutokuwa una eni asa kesi tuli pe na nadiishi majesho huu kwa uti ya numwa